hirugarren unitatea, B. Atala, kasetaritza. Teknologia aurrera penek lanean izan duten eraginari buruzko lana egin behar dut instituturako eta kazetaritza aukeratu dut. Teknologiak eraginik izan aldu kasetaritzan. Bai, eraginan handia izan du. Teknologiak asko erraztu digu lana. Ni asin intzenean, idazteko idazmakinak erabiltzen genituen. Zerbait gaizki idatziz gero, Ezin izaten genuen ezabatu, eta berriz idatzi behar izaten genuen. Beraz, kontuan dizibili behar izaten genuen. Gaur egun, ordenagailuak erabiltzen ditugu, eta gaizki idatzitakoa momentuan ezaba eta zuzen dezakegu. Gainera, dokumentuak gorde eta edozein momentutan edita dezakegu. Internete gere abantala asko ekarri zizkigon. Lehen, informazioa lortzeko, liburutegietara eta archibuetara jo behar izaten genuen, Gaur egun, klik bate ginez, interneten bidez edo zein informazio lor dezakego. Ikaragarria da. Telefono mugiko rakere, asko lagundu digu. Ni irratian asin intzen eta zuzeneko konexioak egiteko telefono kabinak bilatu behar izaten genituen. Lantaldeko bat geratzen zen kabinan eta aurrela berria eman behar genuenean deitua izaten genuen. Gaur egun kazetari guztiok daukagu telefono mugikorra, eta nahi dugunean hitz egin dezakegu batere arazorik gabe. Eta gogoratzen duzu nola ibiltzen ginen argazkiak egiteko? Argia eta ditantzia kalkulatu behar izaten genuen. Eta gero, argazkiak laborategian errebelatu behar izaten genituen. Azken momentul arte, ezen izaten genituen ikusi. Eta batzuetan, argazkia oso egokia ez izan arren argitaratu behar izaten genuen, artxibokoak lortzea ere, etzelako oso erraza. Orain berriz, argazki kamera digitalekin, automatikoki argazki asko egin ditzakego. Errebelatu gabe zuzenean ordenagailuan galioan ikus ditzakego, eta egokiena aukeratzen duko. Gainera, argazkietan ukituak egiteko programa bereziak ditugu. Beraz, teknologiak abantalian diak ekarri dizkizue lanean. Bai azken urteotan teknologia kasko aldatu du lan egiteko modua.